Розділ 13. Перший постріл лягає в метрі від Федмана Касада, розчахуючи камінь біля нього навпіл. Полковник і далі рухається, доки вибух не збиває його з ніг. Обороняючись військовий відкочується. Він повністю активував полімерний камуфляж і посилив протиударну броню. Штурмова гвинтівка напоготові а щеток шолома ввімкнено на режим пошуку цілі. Каса довго лежить, слухаючи, як гупа його серце і вивчаючи долину, схили та гробниці на предмет щонайменших ознак тепла чи руху. Нічого. Він починає усміхатися за своїм чорним заборолом. Хто б не стріляв у нього, він не мав наміру поцілити, це точно. У нього випустили стандартний енергетичний заряд 18 міліметрового патрона. Тож, якщо супротивник не розташовувався на відстані десятка чи більше кілометрів, шансів промахнутися просто не існувало. Каса отскакує і біжить під захист нефритової гробниці, а мить другий постріл втрапляє йому в груди та відкидає назад. Цього разу чоловік гарчить і перекидається, а тоді жене до нефритової гробниці з усіма ввімкненими сенсорами. Вдруге стріляли гвинтівковою кулею. Той, хто з ним бавився, користувався такою самою, як і в нього, багатоцільовою штурмовою гвинтівкою Збройних сил. Ворог, очевидно, знає, що військовий у броні, яка з будь-якої відстані захистить його від кулі. Та багатоцільова гвинтівка має інші налаштування, і якщо наступний рівень гри передбачає смертоносний лазер, то каса до кінець. Він вривається у вхід до гробниці. Його сенсори все ще не ловлять ані тепла, ані руху, крім червоно-жовтих і вже майже охололих слідів його товаришів, котрі кілька хвилин тому війшли до сфінкса. Із допомогою тактичних імплантів він змінює дисплеї, швидко перебираючи УКХ і канали оптичної комунікації. Порожньо. Чоловік збільшує зображення долини сто разів, вводить поправку на вітер та пісок, активує індикатор рухомої цілі. Але той знаходить лише комах. Касад відправляє радіолокаційні, ехолокаційні і лорфоімпульси, ризикуючи дозволити снайперу зосередитись на них. Порожньо. Він викликає тактичне зображення перших двох пострілів. Оживають два балістичні сліди. Перший прилетів із міста Поетів і зістані понад 4 кілометрів на південний захід. Вдруге стріляли менш ніж за 10 секунд із кришталевого моноліту, майже повний кілометр униз долиною на північний схід. За логікою мало би бути два снайпери, та Каса допевнений, що був лише один він збільшує масштаб на екрані, вдруге стріляли високо з моноліту, не менш як із 30 метрів над землею, звідкись із прямовисного фасаду. Полковник визирає з більшою картинку і дивиться в ніч. Крізь піщано-сніжну бурю, що вже вщухала, на величезну споруду. Порожню. Нема ні вікон, ні щілин, жодних отворів. Лише мільярди колоїдних часток, що зависнили у повітрі біля шторму, на яку мить роблять видимим світло лазера. Касад бачить зелений промінь уже після того, як він влучає йому в груди. Полковник відкочується назад до входу у нефритову гробницю, роздумуючи, чи зможуть зелені стіни збити приціл зеленого ланцета в той час як надпровідники його військового обладунку, віддають на всі біч тепло. А тактичний щиток повідомляє вже відому йому інформацію – цілили високо із кришталевого моноліту. Чоловік відчуває гострий біль у грудях і опускає очі. Саме вчасно, аби побачити, як із 5-сантиметрового отвору на його суперброні в'язко скрапує на підлогу розплавлена матерія. Його врятував останній шар. Під костюмом піти з нього кутиться градом, і він бачить, як стіни гробниці буквально світяться, розпечені від викинутого панцером жару. Біомонітори пищать, вимагаючи уваги, проте не повідомляють нічого нового чи важливого. Сенсори броні інформують про якесь замикання від пошкодження, хоча насправді нічого непоправного не сталося, а його зброя наготове, все ще з повним магазином і акумулятором. Касад меркує. Усі гробниці становлять непересічну археологічну спадщину, яка зберігається століттями на знак дарунка майбутнім поколінням, навіть якщо вони і справді рухаються назад у часі. Якщо полковник Федман касат наражатиме на ризик безцінні артефакти задля порятунку власної шкури, це буде злочином міжпланетного масштабу. «Ой, та додітька!» – шипоче він і відкочиться на вогневу позицію. Пострілами лазера він решетує кришталевий фасад моноліту і біжить. Кожних 10 метрів він засипає його енергетичними зарядами від самісінької верхівки і донизу. Тисячі дзеркальних уламків розлітаються в ніч, в уповільненому русі сиплячись на дно долини та залишаючи стіни стіні споруди гидкі діри, немов вибиті зуби. Касат знову перемикається на широкий лазер і крізь вибоїни обшукує зали зсередини, усміхаючись за забралом, коли щось загорається на кількох поверхах. Полковник палить пчолами. Пучками електронів, що пронизують моноліт і залишають ідеальні циліндричні тунелі, 14-сантиметрової ширини на пів кілометра вглиб у навколішніх скелях. Він палить картечними гранатами, що, проходячи крізь кришталевий фасад артефакту, розриваються на десятки тисяч флашет. Він сипле безладними чергами з лазера, і всякий, хто поглянув з будівлі в його напрямі, просто осліпнув би. Полковник стріляє набоями з теплонаведенням в усі щілини і отвори, які є в споруді. Касад відкочується назад у нефритову гробницю і підіймає щиток. Полум'я башти відбивається у тисячах кришталевих уламків, розкиданих по долині. Дим здіймається у нічне, зненацька притихле небо. Багряні дюни світяться від вогню. Прості раптом сповнюються звуками музики вітру. Коли кришталь тріскається і розсипається, в інших місцях він звисає довгими пасмами розплавленого скла. Військовий витягає спорежні батареї та магазини і замінює їх на з пояса, а потім лягає на спину, вдихаючи про холодне повітря що дме із входу. Він ні на мить не сумнівається, що снайпер живий. «Монета!» – шепочав Федман Касад. Перед тим, як продовжити бій, він на секунду заплющує очі. Уперше полковник зустрів монету одного ранку біля Езенкура наприкінці жовтня 1415 року. Поля були сіяні трупами французів і англійців, а ліс видавався аж надто живим. Навіть один ворог, що ховався там, міг становити загрозу. Той ворог міг запросто перемогти, якби не допомога високої жінки з коротким волоссям та очима, яких йому ніколи не забути. Так і вкриті кров'ю здоланого лицаря, касат із незнайомкою кохалися поміж дерев, наче святкували спільну перемогу. З тим симуляція історико-тактичної мережі командного училища Олімп була такою реалістичною, що цивільним навіть не стилося, проте фантомна коханка на ім'я монета не була її артефактом. За ті роки, що Касад був курсантом у командному училищі Олімп, і пізніше, коли задурманений від утоми справжнього бою, після всіх переживань він неодмінно провалювався у цілющий сон, вона приходила до нього. Федман і примара, котра звалася монетою, кохались у тихих закутках навколо полів бою від Атітама і до Кумріяда. Ніхто не знав, ніхто із інших курсантів не бачив, чи що в тропічні ночі на варту, чи в морозні дні, коли їх висаджували в російських степах. До нього приходила жінка. У касадових снах після очей справжньої перемоги на острівних полях бою малої заповітної і під час агонії фізичної реконструкції, після того, як він мало не помер на південній бреші, вони шепотіли одне одному слова пристрасті. І завжди монета була єдиним його коханням. Найпотужніша пристрасть, замішана на запахах крові та пороху, присмаку на пальму м'яких губ та іонізованої плоті. А тоді стався Гіперіон. На зворотному шляху із системи Брешії зореліт шпиталь полковника Федмана Касада атакували факельники вигнанців. Лишив лише Касад. Він поцупив катер вигнанців і здійснив жорстку посадку на гіперіон. На високогірній пустелі неродючі відрізані від цивілізації землі за хребтом вуздечки. У долину гробниць часу. У володіння ктиря. І мене чекали на нього. Вони любилися. А коли приземлилися вигнанці, щоб повернути свого бранця, то касади з монетою та ледь відчутною присутністю ктиря розгромили їхні кораблі, знищили десант і вбили військовиків. На якусь коротку мить полковник Федман Касад, котрий зростав у кишлах Тарсісу, син, онук і правнук утікачів, громадянин Марса в усіх можливих значеннях, пізнав найвищий екстаз від використання часу як зброї. Він рухався невидимцем поміж ворогів почувався богом руйнування, про що смертні бійці навіть і мріяти не могли. Але пізніше, коли вони кохалися після Кривавої різни, монета змінилася, перетворилася на монстра. Читок Тир замінив її. Касад не запам'ятав усіх деталей, не пам'ятав би взагалі, якби йому це не було необхідним для виживання. Проте він зрозумів, що повернувся із метою знайти ктиря та вбити його. Знайти монету і вбити її. Вбити її? Він не знав. Полковник Федмен Касад знав лише, що найсильніше почуття його сповненого страсти і життя привели все місце і в цей час. Тож якщо смерть чекає на нього тут, нехай так і буде. І якщо на нього чекали кохання, слава та перемога, від яких здригнеться сама Вальгала, нехай так і буде. Військовий опускає щиток, зводиться на ноги і з криком біжить від нефритової гробниці. Його гвинтівка стріляє у бік моноліту димовими гранатами і дипольним відбивачем. Але цього замало для того, аби здолати необхідну йому відстань. й хтось, усе ще живий і стріляє з башти. Кулі енергетичні заряди розриваються попід ногами, поки він ухиляється та стрибає від бархана до бархана, від однієї купи жорстви до іншої. Флешити сиплять йому по шолому й ногах. На щитку з'являється тріщина і індикатори починають загрозливо блимати. Касат прокліпує тактичні дисплеї, залишаючи лише нічне бачення. На кулі цілять йому в плече і коліно. Він падає, його змушують впасти. Панцер стає жорстким, а тоді знову набуває еластичності. Він скоплюється і знову біжить, відчуваючи, як на тілі з'являються глибокі гематоми. Його полімеризована броня Хемелеон чимдуж намагається підлаштуватися під безлюдний ландшафт, що ним пересувається полковник, ніч полум'я, пісок, розплавлений кришталь і розпечене каміння. До моноліту вже 50 метрів і стрічки світла блимають то зліва, то справа від військового, одним доторком перетворюючи пісок на скло і спалахуючи зі швидкістю, від якої нікому не втекти. Обивчі лазери вже не граються з ним і вражають у ціль, б'ючи у шолом, серце, і пах жаром усіх зірок. Його костюм яскраво зеркалить, змінюючись кожної мілісекунди, аби збігатися з кольорами атаки. Чоловіка оточує гало із розпеченого повітря. Розжарені мікросхеми пищать від непомірних перевантажень, видобуваючи силове поле завтовшки 1 мікрометр для захисту тіла від жару. Касат долає останні 20 метрів за допомогою підсилювачів, перестрибуючи бар'єри розплавленого кришталю. Зусібіч вибухи, він падає, а тоді знову зривається. Броня повністю жорстка, він лялька у лапах вогню. Бомбардування припиняється, полковник стає на коліна, а тоді на ноги. Він дивиться на фасад кришталевого моноліту, та мало що бачить, крім полум'я і тріщин. Щиток розтріскався і тепер уже непотрібний. Чоловік піднімає його, вдихає дим зіонізованим повітрям, а відтак входить у гробницю. Імпланти сповіщають, що інші пелігрими шукають його по своїх каналах. Він їх усі закриває, знімає шолом і йде у темряву. Тут одна зала, велика, квадратна і темна. Він підводить очі. По центру на сотню метрів угору шахта відкривається в розтрощене небо. На десятому поверсі, в 60 метрах від нього, чекає якийсь силует, оповитий полум'ям. Касат закидає броню на плече, бере шолом під пахву, підходить до великих спіральних сходів посеред шахти і рушає вгору.